All right. Podcast Select, är avsnitt 18 eh, Som eh, Ja, mitt under sommaren Fortfarande, det känns lite som att E3 bara var förra veckan Men förra veckan var det Gamescom Eller ja, det är denna vecka nu När vi spelar in detta Men när vi väl lägger upp podcasten så är det veckan efter eh, Innan vi går in på Gamescom Så ja, vi ska först presentera Vilken vi är med här idag Jag eh, själv Marcus Wallen som host Som vanligt, och så har jag med mig Roger mm. Hallå så det blev bara vi två igen. Ja. Men, eh, De, vi trogna tappra. <laughs> De trogna tappra. Eh, vi ska väl klara av det ändå tycker jag. Ja. Där. Man Nej, får ju just... mer sack. Liksom. Ja. <laughs> du, du får mer syl i vädret. Aha, precis. <laughs> eh, innan vi går in på Gamescom. Eh, allt eh, nytt som kom därifrån. Så var det ett litet spel som kom. Eh, ska se här var det denna veckan. Det var det, va? Mm... tisdags var det? Ja, det var nu, jag. ja. Det var samma dag som Gamescom började. Så det utannonserades under E3, Rare Replay till Xbox One. 30 stycken av bland Rares bland Rares bästa spel. Det saknas ju vissa spel tyvärr. Och mm. licensskäl så får vi inte med GoldenEye och Donkey Kong Country som jag tycker är deras absolut bästa spel de har gjort. Och Diddy Kong Racing. Slår ju bara Kart ja. också, för den delen, tycker jag. Didicon Racing är ett av de roligaste racingspelen som finns. Ja, det var en spinner, så jag försöker komma ihåg Didicon Rigs. Ja, det var lite mer vad ska man säga, humor eller säga, men... Det var ju ett storybaserat uh, kartspel med, med bossar och sånt. Det var uh, riktigt, riktigt, riktigt snyggt och kanonmusik och Ja, det hade jag velat spela igen. Så kunde man välja mellan vatten, vatten som svävar och flygplan. Ja, det var flygplan och, och... hela ja. den biten. Ja, men det som säger, det var majokat fast eh, samma styrk. Fast det var lite, lite annorlunda då. Ja. Eh, men eh, kom, så jag kommer jag på med det mer spel här som jag saknar i listan. Det kan jag faktiskt inte komma på. Men ja, det... om vi eh, tar, bara dra en lite snabb lista på vilka spel som ligger med i den här lilla samlingen. Så äh, Battletoads, äh, det här lilla fightingspelet. var väl ett helt okej spel tycker jag när, mm. när det kom. Det är, äh, äh, de har ju med Battle, Battletoads Arcade också. Det hade inte jag spelat innan. Men det tycker jag var rätt roligt. Nej, det har jag nog rätt. jag version spelar jag aldrig. Battletoads ja. var väl... Det släpptes det bara på Arcade. Det kom aldrig till, konsol, till Nintendo sen. Och Battletoads första. Eller det kom Ja, till NES. Men... Äh, ja, nej, okay, Arcade det kanske finns någonstans. Men jag har inte spelat innan i alla fall. Uh, ja, det, det, vad jag minns så var det faktiskt riktigt bra uh, Men det ligger ju inte hö, i den högre delen av uh, topp 5 i den här samlingen uh, Däremot så är jag ju banjo Kazoo i det Ja det, För mig så är det ju ett av de bästa plattform uh, 3D-plattformsspelen som är den I alla fall den serien de, Där har vi börjat på banjo i Banjo 2 Och banjo i Nuts and Bolts Ja Så det är tre stycken banjospel Riktigt bra allihopa Och just nu De ser ju mycket bättre ut också Med tanke på att det är Xbox 360 emulatorn Som skalar upp just de spelen Ja oh. uh, Och det, det gör ju att de får en, Alltså de ser ju Riktigt riktigt bra ut faktiskt För att vara så gamla Om man tittar på De andra som inte är uppskalade De ser också bra ut Och skarpa sådär Men det är skillnad om man kollar på Blascope som också med och med. Ja, det, det blir lite när, när, när vi går tillbaka till alltså spel från Super Nintendo och 1964-dagen och sånt som är ja, lite äldre. Speciellt 64an. Det, det gör ju väldigt mycket att spela den, den på en emulator. Det, det blir väldigt mycket skarpare. att ja, slipper ja, den här dimman som 1964 drogs med. ja alltså det, är inte, det är inte så att som jag har att Rare har gått in och gjort några ändringar utan det som säger det är emuleringen som som gör en del av det. Om man har sett ja. det när man har emulerat uh, spel på PC också att uh, det blir bättre. Ja, det ser helt uh, jag tycker det ser helt underbart ut om man jämför med innan. Det är riktigt kul att köra om spelen så här tycker jag. Uh, som vi sa Goldeneye fanns inte med därmed så Perfect Dark. Uh, jag gillade aldrig Perfect Dark uh, jämfört då med uh, Goldeneye. Även om Perfect Dark var Goldeneye fast i framtiden. Så, Nej, uh, ja, det var ju lite det var lite mer flippat. Uh, perfect Dark med Aliens och grejer Och sen så var det ju Det var ju multiplay, Man spelade mest i GoldenEye I alla fall för min del Man satt ju upp i hela nätterna spela split screen Ja uh, Vi, vi, vi satt ju fyra stycken och Spelade på min gamla tjottartumma Hemma Under på hela nätterna Och sådär Det var ju Det var ju något roligt man kunde göra Ja det är det um, Alltså Perfect Dark Det, det är ett bra spel Men det är inte GoldenEye jag tyckte, jag, jag tyckte det saknades lite där Uh, sen har vi något spel som var lite väl kontroversiellt när det släpptes till, uh, om inte jag missfinner, så var det original Xboxen, uh, Conker's Bad Fur Day. Uh, ja, det släpptes but... 21st till Nintendo 64. Är det så gammalt? Ja. Det släpptes till Nintendo 64 Inte här i Europa men i, i Okej, okay, så första gången i Europa Fick det vara då på Original Xbox? Ja, och det är lite omgjort därmed. Det är inte samma riktigt samma Grova humor som det var i originalet Till Nintendo 64, jag de har gjort dem lite mm. um. Och jag, det håller, håller jag på att köra nu Det är verkligen ett av Ravs bästa spel Om jag får säga det, humorn är klockren Och uh, karaktärerna är riktigt Alltså Ja, jag, jag, jag, jag trodde inte jag skulle ha så roligt med ett sånt gammalt spel, just, just med att tänka på ja, att det är ett intensivt 64-spel och att det, det kan bli drygt med kontrollen och sådär. Men det har jag haft, det, det har jag riktigt roligt med. Det, det går inte att sluta att spela det. Uh, fungerar, alltså just, just det, när man har alltså, Nintendo 64-spel, många av de här funkar faktiskt väldigt bra nu eh, när man spelar dem med en Xbox One-kontroller. Men det är ju ett spel i listan här. De lät uppdatering nu för att det skulle funka bättre med den nya kontrollen. Men överlag så har det faktiskt varit bra i alla spelen. Ja, de har lyckats... Det, det är så gott de kan. Det är så. De, det släpptes ju många 3D-spel till Nintendo switch till exempel. Och Där har man ju ingen högerspark att ändra kameran. Utan då är det ju knappar med fasta vinklar om man säger så. Eller får man... Och det är det högersparken gör nu för de här spelen. Det är, vissa. Ja, är här, De här små, små gula knapparna ja, som... Äh, så om, man, om man spelar Conquers till exempel, så är det alltså Fur Day, så är det ju man kan snurra kameran åt sidorna. Inverted, by the way, så att man blir helt ställd när det inte... När man snurrar åt höger, snurrar man åt vänster, eller så, så går kameran åt vänster. Men detta borde ändå baseras på uh, Xbox-versionen. Nej, det är det inte. Det är en intensivt inte. Ja, jag har läst svår om det, det heter Live and Reloaded. Konkurrens Live and Reloaded det är till Xboxen. Okej, okay, okej. Okay. Då är det jag som tar helt fel på vad yeah. det här. Det, jag ska på. Conquer nu. Men det, man kan ju tänka att man, de borde ha Xbox-versionen med tanke på att den ser bättre ut och sådär. Men nej, de ville väl ha det. Original, originalet liksom. Ja, det kan jag tänka mig. Sen ett spel som faktiskt var lanseringshitel i Xbox 360. Cameo. Som jag tycker var väldigt underskattat. Jag mm. verkligen älskar det. Jag har väntat med att spela det faktiskt. Jag ska ta tag i det. ja, när det finns tid. Jag har hört ja, på saker om Det, det kan ju vara riktigt riktigt bra. plattformspel plattformsspel 3D då tre olika framförallt bara tre olika väldigt skilda karaktärer som är olika för färdigheter och så vidare. Det... Nej, det kan man ju vara trevligt. Ja, det, är ju, det är ju skönt att det finns några sådana till uh, Xbox med som Rare har gjort. För Rare har ju varit ganska osynliga på Xbox-tiden. Det var ju så att uh, Nintendo ägde ju Rare. Inte tyst vad sålde ut dem när det var. När var det 90? Eller 2000 kanske. det var 2000. Början, nej, det var, det var, 20, så det var väl de omkring. Ja. Nej, det var ett början på eh, vanliga Xbox-tiden. För Grab by Goolies var det Raves första spel till eh, vanliga Xboxen. Okej. Okay. Um, ja. Och det, de, har, de har varit ganska osynliga på både Xboxen och 360. De var mest gjort så Kinect-spel och sådär. Rare ja, är, är ett av mina absoluta favoritföretag. Och, ja, någonsin. definitivt. Alltså speciellt... Alltså, de släppte sitt första spel 83 eller 84. Så... De har ju verkligen utvecklats som att jag har växt upp med. Ja, och, verkligen. Jag minns att det var så jävla arg på Nintendo när de sålde det. Jag, alltså jag, jag, var, jag var nästan förkrossad. <laughs> ja, jag, alltså jag, jag hade inga problem med att de sålde det. Min absolut största problem det var vad Microsoft gjorde med Rare. Lät dem hålla på med de här Connect, Connect sportspelen och göra avatar-grejerna till avatar vi Vilket också gjorde att väldigt många av Rares klassiska, alltså som varit med från Rare från början, de lämnade ju Rare och skapar andra studier så att Rare för mig idag är inte Rare alltså i Rare Collection det är två helt skilda ja. eh, studier, det, det är inte Rare längre för mig helt enkelt vill, det man, är... vill man spela andra spel som från Rare-användare, eller så Rare-utvecklas så ska man ju titta på Timesplitter-spelen om man har den här klassiska rare Estetiken och humorn Så de, är, de finns väl till jag tror de finns till PS2 och Gamecube det, och sådär ja. Riktigt bra spel uh, Tänks bitas ja Definitivt mm. uh, Vad är det mer? Ännu ett fightingspel spel First, uh, Kill Instinct Gold Som är väl En liten Kill Instinct-version Av uh, ultra-versionen Som alla kom till Street Fighter-spelen Det är här specialversion med Alla gubbar och uh, Många sådana grejer Ja, det hette ju Killingstein Gold Nintendo 64 versionen hette det. Det vanliga är hette bara Killingstein släpp till Super Nintendo. Ja, det är, ja, det och sin Gold det är uppföljaren som bara hette Golden Den kunde lika väl heta Killingstein 64 men de valde att döpa den till Gold istället. Men van, alltså, när vi snackar vanliga Killingstein släcker vi av Carl-versionen. Ja, och sen så släppte ju Carl-versionen till Super Nintendo. Och sen så kommer en uppföljare som hette Killingstein Gold som släppte sin Nintendo 64. Okej, okay, okej. Okay. Tror jag tror vi har här rare-historikern här. <laughs> jag är påläst. <laughs> det, det på, ja, ja, jag som sagt, är väldigt jag har inte hunnit med hälften av tiden Jag ska dra igenom en hel del ikväll här. Eh, vad har vi med Jet Force Gemini. Som eh, mitt minne eh, svekar mig lite mer för. Men jag verkligen verkligen när det kom. Ja, ja, det var ett av de få spel som jag verkligen inte fastnade för. Tyvärr. Okay. Jag vet inte, var någonting... Som de, de hade de första bilderna som gavs ut i det spelet var det liksom det så, då såg det lockande ut sen hade de gjort om det lite när det släpptes och så där. Jag, var, jag blev lite besviken minns jag um, Men ja, det är helt okej okay. men det är inte ett av Ravs bästa spel kan jag inte tycka Nej, nej, nej alltså, det, det är ju ingenting som kommer in på min 25 heller Däremot nästa spel vet jag att du var väldigt pepp på att få spela om Blast Corps. Ja, det är Ravs bästa spel Alltså absolut bästa spel. Det blow shit up ja, typ. Jag köpte det på release, Intensex Intense Fö. Jag importerade Intensex spel från USA på den tiden. Så de låg på sådär 800 spänn eller något när jag köpte det. Och jag hade ingen aning vad det var för spel. Jag bara tyckte det såg kul ut typ med en lastbil. Men det är ju verkligen... Ja men det är bra spel. Ja, det är det. ju... Ja, förstöra saker för att en sån atomlastbil har kommit liksom ja, den bara kör rakt fram och man måste röja vägen för den för att kör den in i någonting så exploderade. Och så har man ja, lastbilar, bulldozers och robotar och allt sånt till sin hjälp då för att eh, röja undan. Riktigt riktigt roligt eh, både pusselspel och ja, action och sådär. Eh, väldigt originellt. Ja, är det eh, jag har faktiskt inte spelat det sen det kom på eh, 64 så det, det var faktiskt skönt att spela om. ja eh, Sen kommer ju det som jag så absolut mest fram emot Som jag tycker är det bästa Hela Rare äh, Collection äh, Nu är jag väldigt lustig här Men Vivian Pignatta Både vanliga Vivian Pignatta Och Trouble in Paradise äh, Det är någonting med den spelserien Som jag verkligen älskar mm. det, alltså, det är väldigt, alltså det är Väldigt enkel premiss du, du har en liten trädgård Och så kommer det in en massa Djur av. Som du ska ta hand om Du ska para dem med andra djur För att skapa nya djur Och det är hur gulligt som helst Men det, jag älskade det på 360 Och jag bara satt med ett stort smile När jag fick spela om det Ja, Vad är det, vad är det för skillnad på vanliga Vi har och Trouble in Paradise Är det uppföljare och sånt? Äh, Trouble in Paradise var en ren uppföljare ah, okay. Eller Expansion Men det kom ju på sk skiva Det var ju väldigt det kan jag likväl kunna släppas som DLC idag det känns lite dumt att de har med båda dem kan jag tycka. Det känns som att de bara slängde in båda dem för att liksom de inte hade något annat. Nej, det är som vi sagt att det, alltså det är väldigt många spel i rares samling som har problem med rättigheterna mm. i med Nintendo-plattformen innan. Så de var väl tvungna att göra någonting. Och jag blir bara glad att de slängde med båda. Ah, ja, jag har testat båda men jag såg liksom ingen större skillnad på dem. Alltså, nej, nej, det, så. Alltså, det, är, det, är, det är inte någon jätteskillnad. Då kunde man lika väl slänga in original Kill instinkt Kan alltså jag så. Ja ska. det kan man lika väl tycka. Alltså det är... Liksom, ja, det, jag, annars kommer jag inte på så många andra spel just som saknas förutom de som Nintendo har rättigheter på. Ja, och sen har vi två stycken verkligen äh, gamla spel nu, nu är vi nu är vi nere på 1908-bitenstiden. Äh, Snake Rattle and Roll mm. och äh, RC Pro M2. Och ett. Och, Ligger ettan med där också. Ah, ja. Eller vi har så missat dig i listan. Eh, um, Cobra Triangle. Kan du nog spela allihopa? Det här kan Cobra Triangle också, ja. Ah. Eh, men jag tänkte mer på den här... Alltså RC pro M. Eh, det var fruktansvärt roligt. Alltså nu får jag ändå tänka... Nu snackar vi... Eh, Nintendo, alltså, original, alltså original Nintendo. Det är... bakåt i tiden för... Eh, oss och det är folk som inte ens vet att ni inte har att men De som inte har fått uppleva är de här verkligen gamla klassikerna, så det är rätt schysst. Ja, det Nej, är, det också är jag riktigt bra med, bil Jag skulle äh, prova med lite micro machines för. Äh, ja. De för, för, för den tiden, liksom. Äh, ja, det är riktigt roligt. Uh, vad har vi med här, det här är några småspel som jag inte gått igenom, men som. Är de föll aldrig med i smaken. Alltså, Slalom är också från 1956. Ah, ja, det. det är också från äh, ja. Jätte gammalt. Äh, som du nämnde, va? Nej, de, äh, de, de, de, de, de, de, de tidiga spelarna har jag inte spelat alls faktiskt. Äh, Cobra Triangle, kommer jag. jag faktiskt inte ihåg när, var det kom från. På, alltså, jo, det kom till NES. Det var det, är NES. Ja, det är det. Äh, vad var du med här? Jag grebba Goli, sa du ja. Mm. Äh, Ser också väldigt bra ut. Det har, de har ju, de ju som liksom, den emulatorn. Eller. Det är någonting de har gjort med den till just här. För det har, alltså de har den emulatorn de använder. Det de ser väldigt, väldigt krispt ut. Det är, är nu det, det snyggaste spelet på det den här samlingen. Jag men det, det är ju också i min lista att jag ska spela in de Jag ska spela den två, tre sista spelen här ikväll innan jag avslutar recension Mm. så. Um, men alltså, man får ju 30 spel för precis över 300 kronor. Det är ju... Jag tror att priset ligger på 299. Jag har inte sett någon som tar över det. Ja, nu tänkte jag i alla på GameStop. Nej, men de, <laughs> var det var där jag köpte mitt ex ja, det kostar 299. då. Ja. ja, det var lite billigt för GameStop. Mm. Ähm, men det är ju 10 spänn spelet. Ja, vissa det. spel är större In... än andra. Så... Ingenting att snacka om? Nej, det, alltså det det är, 30, alltså det är inte så att det är 30 småspel som Patience och sånt, utan det är ju 30 fullspel alltså hela spel ja. så, äm... och lite, det finns ju massa extra grejer man kan kolla bakom kulisserna grejer och det går att spela tillbaka i spel och så där. speciellt i Better Toads är det bra för Better Toads är ett riktigt jävla svårt spel äh, ja, det... så att äh, misslyckas man ska man spela tillbaka om man vill äh, och fortsätta igen och det, det är ju väldigt välkommet speciellt när det gäller de, de Nintendo-spelen där de är så oförlåtliga att det dör man, så får man börja om från början och då innan vi hade c mm. Gamla goda tiden. Ja, ja, det var det, det var man hardcore på den tiden. <laughs> ja, det ja. Är alltså Dark och sånt den är inte ens i närheten. Det var, det var vissa spel på internet. Även alltså, det närmaste ställen. man kan komma, tror jag. Ja, men mm. där, även där har du c Ja. Jo. <laughs> det hade vi inte back den. Jag vet att det var en Megaman som eller Metroid man vet ju hade kvårdar man kunde slå in för att komma tillbaka till där man var senast som spelaren. Men det var inte många spel som hade det på 1980 talet Nej, sällan var väl ett av de första som hade save-spar-batteri i sin... I ja, i kassetten. Ja, tror jag. Jag vet, Nu säga kan jag säga för mycket, men det är ett av de första var det i alla fall. Ja, Metroid hade det också. Men det var ju de lite, lite större av de mindre spelen. Ja. Men noggrunden är... Precis som vi säger, alltså... Även om du... Inte var med på den tiden när de här spelen kom från första början. Så, eller om du är lite äldre som jag, som växte upp med dem och råkar också. Så 300 kronor för 30 spel. Ja, jag hade nu köpte om det bara hade varit enbart konkursspel för dig faktiskt. Så det är ett spel som jag har velat spela jättelänge länge. Men det kostar ganska mycket om man ska köpa det nu. Det kan jag tänka mig. Så att, det, det, det, ja, det är det spel jag vill ha spelat mest. För att det är det enda jag som liksom inte har upplevt så riktigt av de här stora klassikerna på Nintendo ja. Nej. Man får ju ha någonting att spela nu innan hösten brakar. Så, så uh, jag har så svart. mycket spel att spela. Uh, ja, täljer mig ju alltså hösten, Jag tyckte hösten förra året var jobbig men i år är det är ännu värre. Det är något så fruktansvärt sjukt. Ja, jag ja, ja. håller på med fyra spel nu eller sånt tror jag. jag håller på att spela. Jag köpte State of Decay också häromdagen förresten. Ja, det är Efter vårt snack. Grattis, vad ja, ja, vad tycker väldigt, du? Väldigt, väldigt roligt ens länge. Intressant eh, premiss på zombie som sagt. är ja, lite annorlunda. Ja, eh, det här med att man måste alltså gamble lite ska man ta en ut och luta som fan och, och sen kan man inte bära för mycket heller så att man måste lämna saker hemma medan man sticker ut och letar nytt och sådär. Väldigt gambling i zombie-miljö. Ja för det är ju också, dör du, så dör du. Du, ja. alltså, din, du är din karaktär borta. Mm. Så då har du ju levlat upp honom eller henne då fått en massa coola skils och sånt och sen helt plötsligt är den personen borta och då mm. får du börja med en ny karaktär och, det gäller ju också då att du har byggt upp din, din community, att, den, att du har några andra att välja på. Ja. Så det är, så att säga, det är väldigt så game, men man får verkligen avväga om man vill ta den här risken och sticka och hämta lite till ställen som har väldigt bra resurser. Mm. Men där kan ju vara, allting kan ju gå till helvete också. Ja, precis. Och sen håller jag på samtidigt med Payday 2, eller PS4. Med... Hur är den portningen? Jag spelar inte det innan Men det, vi spelar ju fyra stycken Och det är riktigt Riktigt roligt Jag kan inte säga om den är bättre eller sämre Men rent spelmässigt så Nej, men jag... alltså, Om du spelar så känner du att Det, att det platsar på den ja, ja, ja. generationen Självklart så det är så, jag så, alltså, vissa, vissa portningar så verkligen märker man Eller Remus också Så märker man att här har de inte gjort någonting överhuvudtaget. Typ. Nej, jag, jag tror inte att de har gjort speciellt mycket heller Jag tror bara att de ville Få ut det på mer plattformar. Men nej, som sagt, som att köra med tre polar så är det riktigt roligt. Man rånar banker och man planerar hajs. Jag har ingående planerat om man jämför med heissen i GTA 5. Uh, här kan man ju med välja. Uh, man kan välja till exempel uh, om man ska. Vi, vi körde det igår. Om man till exempel har ett museum så kan man välja då liksom, vad man ska ha för utrustning med sig. För alla har ju man, man kan ha olika klasser och sådär så Okej, någon, ja, någon har ju hand om till exempel kan sluta ut mobiltelefon och sånt och någon, ja då, jag är ju han mastermind som det heter jag har en <laughs> ja, jag har ju lite extra grejer då att jag kan ja, jag har ju livbags till exempel och sen har jag då att man kan jag kan ta kommando över eh, andra vakter om jag liksom, man kan hota mm. vakter och sånt och personal och binda upp dem och sådär det är en sån klass jag har liksom så jag kan göra grejer och sen så när man det, det hela handlar om ett, ett stort nät som man kopplar upp sig till och väljer liksom olika hajs som finns tillgängliga. Det är olika svårighetsgrader. Och ju svårare man gör, det, desto mer pengar kan man dra in på det. Um, och när man har valt en hajs, till exempel som vi hade en igår med ett museum, så kan man välja då att den som, den som sköter det då, han sätter upp liksom, ja, det här är museumet. Vi, jag gör så att vi tar det här hållet så att det fönstret uppe, till exempel på taket, är liksom vårt mål. Och då ändras det som att ja det fönstret öppnas till exempel lite grann. Eller så man har det öppet. Eller det är ingenting men... du behöver gå in i på museet alltså innan och förbereda att Nej, se det är till inget, att det fönstret är öppet. Nej, det är, det är inget som Man kan ju välja liksom, om man vill klä sig, hur man vill klä sig. Om man vill klä sig så man inte har något skydd alls. Då kan man ju gå in och göra heisten liksom tyst. Och så mm. ingen märker det. Men som vi har, vi har ju liksom full mundering på oss. Så så fort vi visar oss på gatan så... Så börjar det ju nästan tjuta. Så vi går ju alltid in gunsblazing och och så Men när, man, när vi har spelat ihop oss hit nu så är det rätt kul. För att i en juvelerad affär till exempel. Då ska man gå ner och slå sönder glasutorna Och ta all, alla juvel, alltså alla smycken och sånt. Mm. Och då har vi ett, ett liksom grej att. Ja, ta du smycken och springer upp och lägger dem där. Och sen så tar jag dem, står jag där uppe och tar emot dem. Och kastar ner dem ner. Så, man, så att det blir liksom verkligen välplanerat. Ja. Och det blir väldigt hektiskt. Så. Men det är... Jävligt kort spel, verkligen. Och mycket samarbete och sådär. Sen är det jävligt svårt också. Så man, det är ju så. Miss, eh, vissa hajs är ju tre dagar långa. Alltså tre uppdrag. Och misslyckas man på tredje uppdraget, då är det kött och man börjar om. Men det och blir väl också det om man spelar med, med samma gäng hela tiden. Man blir lite sammansvetsad också. Att, eh, om man ja, har kört, kört någon hejs så vet man, vet man vad man har. Andra, alla har sin plats så att säga. Ja, det är viktigt ehm. att snacka. Jag, jag håller ryggen, tar du den sidan. Här, här, ligger, här ligger jag som liksom man kan bli downad och sådär och det gäller verkligen att snacka hela tiden och uh, får, man in, får, man, får man in det där snacket så, så, så känns det jävligt häftigt att spela för att uh, i spelet är så pass gjort att, uh, att det blir uh, ja, det blir väldigt mycket tryck och nerver mm. uh, jag rekommenderar som man är ett par stycken faktiskt mm. ja, det, det, det, det är ju inget spel men vi spelar själv Nej. om det ens går Nej, nej, jo det går. Men då, då blir det att man spelar med andra online-spelare. Ja, det, alltså, det, det är ju inget, inget... spel man vill spela med random. Så. Nej, det, då ska man spela med sådana som har spelat mycket som kan uppdagen och sådär. Men det blir inte samma, det blir inte samma gemenskap utan då gör man det mest för att tjäna pengar och sådär mm. Och liksom. Ja. Det blir inte det här Gänggrejen gäng grejen direkt. Utan nej. Det blir mer. Ja, det blir, nej, det blir lite mer stelt. Ja, jag, jag verkligen älskade våra sessioner i uh, GTA 5, uh, online-heisen, nu när de kom. Ah. Vi hade jävligt skoj. Det var ju väldigt mycket planering och precis som det var. Alltså, när vi hade heisen i single player det var väldigt mycket man skulle göra, det uh, delmoment och sånt. Och, uh, då kan jag verkligen säga att jag skulle gilla detta också. Men ja, det är ju väldigt mycket delar med att det. det händer ju saker även för att den här ska som den ska så kommer det in någonting annat sen att ah, bilen krockar liksom eller något och då kommer nästa uppdrag och då ska ah, man ta, ta det därifrån. Så att det binder ihop hela tiden från, det man har, från första sta, från start då till ja, tills man har klarat ut allt och tagit sig tillbaka. Världen kan jävla med dig på vägen. ja Så, det, det, det så hur väl förberedd man den är så kan grejer ju. Eh, ja, beroende på och sådär så, där, så okay. tror man att det här är det för uppdrag, ja det kan vi ju. Och sen så kommer liksom flyktbilden någon helt annanstans helt plötsligt bara för att ja, göra det svårare till exempel och då, då får man lägga om hela sin strategi mitt i liksom, mitt i hetan. Och är det du skulle Ja, jag tycker att det borde kanske inte vara ett fullprisspel eh, med tanke på att det släpps innan, men eh, det är ett fullprisspel. Mm. Och det, det är väl det enda minuset, så att om man har nu... spelat innan så är det skitsamma. Samtidigt för det. Så tycker jag ändå att uh, återsläppen och remasters inte skulle vara fullprisspel. Alltså, om, om det, alltså nu, alltså man kollar Halo Master Chief Collection och Uncharted Collection, det är lite annorlunda, för det är ändå ett tre fler spel i ett. Men mm. singelspel känns lite. Nu vet jag inte. Uncharted och Tomb Raid, det var väl inte När de släpptes som remasters? Vad jag vill minnas? Uh, det var de nog inte. God of War var ju inte det Nej. fullpris, för det var Lund 399 eller sånt. Då. De tar 599 för det på Elganten by the way, såg jag då. Äh, men... Elganten. jag blir chockad. Ja, det, det, är, mycket, det, det är mycket Skäms pengar. Skäms på er. De brukar ändå faktiskt vara billiga, eller i alla fall hålla billiga. De brukar väl ligga under GameStop i alla fall. Luns är den mest tragiska spelavdelningen jag någonsin har sett på egen hand. Tyvärr. Vadå då? Ja. Nej, de har inga spel överhuvudtaget. De har. Nej, nej det har ja, de, Nej. nej det, man, jag blir bara ledsen när jag går in där faktiskt. Speciellt när Mediemark ligger mitt emot. Nu är det sån name namedrop här, men så är det. MediaMark gillar jag. Jo, jo, det är ju, men det finns inte så många alltså, alternativ i Sverige att köpa spel på. Vi har inte så många... Ja. Nu försvann ju games så att nu har, har vi egentligen bara webbhallen och GameStop kvar. Alltså som är renodlade kedjor. Ja. För spel. Så är det faktiskt. Vad har du mer jag skulle säga? Vad har jag mer spelat för någonting? Har ja, du har två spel till. Ja, ah, jag har börjat spela Life is Strange. Det gillar jag. Ja, jag sitter ju fortfarande och väntar på sista episoden innan jag mm. går vidare. Jag spelar den ja, första. Jag har verkligen första, älskar det. Jag har kört första episoden nu. Och det, det det fick jag... Jag fick redan rekommenderat av en... Av en äh, vän till mig. Jag fan, du satt... Hej, du satt och spelade Green Fandango och sånt. Och jag satt och spelade Life is Strange. Första episoden. Jag fan, vi satt i chat då. Samtidigt som vi höll på att spela det. Ja. Det var ju tusen år sedan. Det är lite tråkigt att det har tagit så lång tid mellan varje episod faktiskt. Den första episoden kom väl i... Innan påsk. Mm. Och nu är det, nu är det fjärde episoden kommit nu. Det är väl fem som ska komma. Mm. Och... Första episoden var ett väldigt bra setup för att visa karaktärerna och visa, alltså det här, eh, eh, dra tillbaka tiden funktionen och sånt. Men eh, från och med avsnitt två gör det ännu bättre och där, då får man verkligen få mer kött på benen eller mm. storin. För det är väldigt lite som tisas i första. Ja, nej, jag blir sugen på att spela mer så att jag ska ta tag i det också. Jag, ska, jag, jag, får, jag får inte vänta för länge bara för då kommer det försvinna från min radar igen och det, det vill jag inte. Nej, och de, de är ju inte jättelånga heller, de här episoderna. Så nej. det är lite som... Nästan lite kortare än Teltids-episoder, men... Jag tycker de är krympt mycket bättre än vad det mesta Teltids som släppt på senare tid. Ja, jag uttalar faktiskt. mig inte så tidigt än, men jag ska... Nej, se nej, du, du, du, du är ju bara i första episoden, men mm. vi kan väl återkomma sen när, vi har, när du har spelat nej. lite mer episoder. Ehm... Um, ja både 2 har jag börjat spela. det har jag inte, det har bara kört offline innan man säger så själv okay. och det har inte varit liksom så. men det är riktigt. det kan jag rekommendera till alla. det spelar jag ja, med. Ja, Matilda som jag spelar med. Hon, är, hon, har, hon har över 160 timmar på det spelet. Oh, så att eh, jobba följer efter henne. Och hon är, och hon, ja, så det, det, går, det går snabbt och det går effekt. som små ryggsäck. ja. jag går, jag går och går titta på minvigna. så ta lite screenshots och sådär. ja, ja nej. Alltså, alltså, det gick ju att spela i um... Alltså själv. Men det är ju gud så mycket roligare än man spelar några stycken. Ja, det är mest så att det är som liksom också att man har liksom någon att snacka med på vägen. och Så alltså det känns som att man gör ett äventyr tillsammans. Mm. Kan man liksom snacka lite skit och sådär. Skälla på varandra när man inte blir återupplivad och sådär. <laughs> så jag har hört mycket. Många, jag har fått många, många glådbord kastade på mig. <laughs> ja, det? Alltså det är lite så det ska alltså vara. Det, det, det, det är det som är lite skämmande med. Um, med co-op-spel och, och sånt att spela online mm. Även då coach-co-op Ja Just det här Det, det, det jag inte förstår varför tänker inte har förstått När det gäller Mario, Mario Kart Och de att du inte har Man vill ju ha det här alltså mitt under racet Sitta och snacka skit med varandra Ja, absolut Och sånt så att det... Lite synd att Nintendo inte gör det. För Nintendo, de har ju mm. så pass många. De har ju Mario Kart och de har ju Splatoon nu. Och... Ja, jag, blir bara, jag blir bara vansinnig när du pratar om det. Jag, ja, det, nej, men jag... jag, jag hetsar upp mig onödigt, eller så. <laughs> Jag blir. <håll> nej, men det, alltså, det, är, det är den delen av online-spelandet som, som gör det så pass mycket roligare. Mm. För mig är det 70% av upplevelsen i alla fall. Minst. När det ja. är det man ska spela eh, online. Att man kan sitta och prata med varandra. Ja. Mm. Men uh, om vi ska gå över till uh, Gamescom, den här lilla mässan i uh, Köln Som gick och stapel nu, den uh, femte öppnade officiellt, men den fjärde hade ju märks av sin presskonferens mm. uh, De uh, skif skifflade väldigt mycket spel från E3 till uh, Gamescom och, Ja, det var roligt uh, Ja, jag, alltså, det de jag var ju mäkta besviken på uh, deras E3-presentation för det var väldigt mycket skåpmaten med Halo och Forza. Alltså sånt, vi visste om det kommer varje år. Och det var inte så mycket att hänga i granen, tyckte jag. Men de redeemar sig väldigt mycket nu under Gamescom. Mm. Uh, om vi ska börja med de stora grejerna. Quantum Break visade dem upp en gång, ännu en gång. Det har gått ett år sedan. De visade, det var upp på Gamescom förra året. De visade gameplay förra gången. Och Quantum uh -huh. Break då och Quantum Break idag... Det är, helt, alltså det är helt annorlunda Grundprincipen är ju kvar Alltså med står vad det handlar om Och att det är ett spel, Men det ser helt annorlunda ut ja, jag, inte, jag har inte varit pepp på det för fem år sedan jag sett det jag sett innan Men den här, det här gameplayet de visar nu Det såg faktiskt jävligt roligt ut det var en ny... Det kändes lite mer nytt. Det var, när, man så, när jag såg att de zoomade in på gameplay och han satt bakom en <laughs> låda så tänkte jag, nej det är som sånt här cover base igen. Men det var ju verkligen hans, eh, hans egenskap. Det eh, gör spelandet jävligt eh, annorlunda. Mm. Eh, Den st stora skillnaden då från förra året och i år nu det är att nu har de ju verkligen sändat upp väldigt många tv-kändisar för att göra... Röster och karaktärerna i spelet Vi har ju Dominic Monahan från Lost Och Sagan om ringen Som spelar eh, Bror till spelets huvudkaraktär eh, Adrian Gillian som spelar eh, Littlefinger från Den här lilla Game of Thrones Serien som någon kanske kolla på mm. eh, Spelar spelets eh, skurk. Och sen då Sean Asmore från, eller Ashmore Från eh, X-Men det mer, nu står det helt stil där Det är hur många tv som helst jag ser. Om, men folk vet om det. Eh, spelar då spelets eh, huvudkaraktär. Och sen det var det en hel del andra eh, tv-kännisar som har tagit upp plats här. Och det som du säger <laughs> Även om det är tv så är det fortfarande cover-based shooter. Men då kändes det som eh, väldigt generiskt jämfört med om det är idag. Nu nu, känner, nu kanske det var demot också. Att det demades bättre nu, för nu var det väldigt mycket mer fast-paced. Det var mycket mer action. Ja, men det känns som att de har gjort alltså de har tagit, alltså, gjort om det från, nästan från grunden. För att det var inte han som var med från början? Nej, nej de har bytt ut. Eh, namnet är kvar, de, men huvudkaraktärens eh, alltså, modell och allt sånt är ju utbytt. För, för mig känns det nästan som ett helt annat spel, förutom då alltså, kanske storyn. Men alltså som... Ja, jag hade inte... Det känns som att de har börjat om. Mm. På något nytt. Det har de, de sköt fram det också. Ja, det, det har ju... Nej, det har, det har, det har, inte, det har inte varit utan utannonserat, men vi trodde att det skulle släppas i år. Jag tror det. De sa ju innan att det skulle släppas vintern 2016. Eller 2015. Ja, precis. Vi har aldrig haft något konkret datum. Sen sa de vi flyttade... Till nu har du fått 5 april nästa år som datum mm. och med tanke på de stora redningarna från Gamescom förra året till Gamescom i år så ser man ju varför de behöver den här extra tiden. Mm. Och jag har varit pepp från dag ett på detta spelet och blir inte mindre pepp nu när jag såg detta. Nej jag kan hoppas att storyn håller måttet men jag är fortfarande lite så att det ska vara en tv-serie inblandad och sådär grejs vad det nu handlar om. Ja, som. Så, som det är nu. Eller som det är nu. Är, som det fungerar. Du spelar först en dag en session av spelet. Alltså ett, en bana. Kan man väl säga. Bara för enkelheten skulle. Och sen när du klaras får du ett val. Och beroende på det valet du gör. Så påverkar det vilken del av tv-sen du ser. För de har spelat in olika varianter då. Beroende på det, vilket val du gör. Så får du då kolla på tv-serieavsnittet som är 20 minuter långt Så det är deras början av kan man väl säga Och sen därefter när tv-avsnittet eh, TV är klart så fortsätter du spela okay. Och eh, tv-serien eh, får du se och synvinkeln från eh, skåkarna så att säga Så det ja, är, det är fokus på dem istället Så det, det, det, det, alltså det är väldigt intressant på pappret men sen ska vi se hur det funkar Mm. Det är modigt, men det kan vi ju, Exakt. Det, sagt. TV-serier har ju växt ganska mycket, om man säger så, med tanke på med streaming och allt sånt där. Så mm. jag tror att det här kan nog bli ganska populärt, om det görs rätt. Mm. Alltså, det, den, den där, ja, ja, jag älskar ju hur de gör det alltså på papper, men vi snakkar ändå 20 minuters TV-serie-avsnitt mellan spelsessionerna. Mm. Jag menar Det, det, det är ändå... ingenting om man jämför med Metal Gear. <laughs> inte Metal G4, nej Åh oh, herregud där var det, Då var det 40 minuters intro som du inte kunde på det heller ja. uh, Nej, men, men, men, men tänk på hur mycket spel som på senare tid Som har fått lite kritik för att det är för mycket avbrott Dior, ja. eh, det fick ju det Och där är några annan också Så ja. 20 minuters Ja, man måste ju binda upp sig, det är det man kan ja. inte bara, det, det känns mer som att man måste då måste man alltså, planera sin speltid lite mer än vad man egentligen ska behöva göra. Mm. Men så alltså, fram till vi har det i handen så går det inte att uttala sig alltså, hur det kommer att bli. Det, det är intressant. Jag hoppas att det funkar för eh, jag vill att detta spel ska få bli en succé så att de egentligen kan få göra Alien week 2 ja. Som jag i alla fall sitter och väntar på. Uh, Scalebound visades upp också. Uh, vi fick en väldigt kort teaser på, uh, det på E3 förra året. Och vi, då visste vi inte ens om. Det är inte gammal gamla spel, som nu Platinum pratar om games och tagit tillbaka. Men vi visste absolut inte om vad du pratar om hade gjort med spelet. Alltså vad det var för chans eller någonting. Men uh, nu fick vi uh, i alla fall gameplay på det. Och det är en, du spelar en. sen tonåring. Lite. Det inte helt olik Infamous, Second Son, auf, komm, komm, komm. vad heter han då? så still i huvudet. Ja, jag vet vad du menar. Ja. Det är en ja. blandning mellan han och sen någon... någon Sunset Overdrive. Någon, ja, och äh, någon så där fan är fantasyfigur också faktiskt, någon, någon ja, nya, han, så. han har ju fått någon mutering i alla fall, för hans äh, arm har ju äh, drakefjäll äh, på sig. Sen äh, har han en drake med sig som polar som... Hjälp honom då i strid Det är ett open world-spel äh, Action Ja det är så väldigt äh, intressant ut äh, jag, jag är ju lite sucker för sådana Det påminner ganska mycket om äh, Final Fantasy-spelen tycker jag mm. det Är Rent äh, gameplaymässigt och sånt de ja, det, Final det, Fantasy 13-serien till exempel ja, Det skulle kunna vara att Square Enix äh, ja. Och sen är det alltså, Vi de pratar om game så att vi vet ju att äh, Fighting-systemet kommer att vara top -notch. Ja Det det, det är ju vad Platinum Games gör, så är det actionspel. Och de gör det jävligt bra. Ja, det är det att de, när det gäller Platinum så vill de behålla flytet. Det eh, ska ju vara 60 bilder per sekund, tycker jag, när det handlar om Platinum. Ja. Eh, så att vi får väl se, vi hoppas att de för det så ut och kräva ganska mycket grafiskt. Jag säger också att du har, de har co-op Ja. Så de visar upp det väldigt kort i slutet, men min stora fråga, nu vet, jag har fortfarande lite intervjuer kvar och kolla på eh, Från Gamescom Om du kan spela hela spelet med fyra spelar i Eller är bara bossstriderna eh, Är det hela spelet så höjer det ju Något fruktansvärt <laughs> ännu mer ju eh, Men är det bara bossstriderna Då blir det lite som eh, Bloodborne känns det som Att du tar in en polan och du har en svår boss Och sen fortsätter du spela själv mm. Men eh, ja, det, det ser mäktigt imponerande ut eh, Jag hade jag trodde inte ens det skulle vara något sånt här, för skelban från början var ju något kortspel och detta är ju inget kortspel precis. Nej, jag är pepp. Ja, jag är också väldigt pepp och det har inte fått något riktigt, riktigt datum med att de säger eh, någon gång under 2016. Och med tanke på allt annat Microsoft släppt så förhoppningsvis så får vi det under våren, sommaren och inte hösten. Ja. Eh, det såg väldigt eh, väldigt, fär inte färdigt kanske, men det är så väldigt långt gånger till utvecklingen. Ja, det är, det är så svårt att se när det är sånt här om det, om det är en open world, liksom att de, om de har tagit det bara en sekvens eller om de har bara om, om det är något som har gjorts speciellt för för eh, messgolv eller så. för. Jo, just man fick ändå lite känsla att de det, det är inte, alltså när man har sett andra spel, typ med Resetch, när de visar upp det först mm. så var det ju bara... Så här eh, hade vi tänkt eh, spelet ska vara. Det här kändes ändå som att de, de, de vet exakt vad de håller på med. Det är väl bara ja. få in allt content så att säga. Mm. Eh, Crackdown 3 fick vi se delvis. En, men det var ju en cg trailer förra året på E3. När de premiärvisade den. Och det var nästan eh, samma sak här kan man ju säga. Det var inte mycket gameplay man fick se egentligen. Inte, inte på under presskonferensen men det kom ju, kom ju senare. Eh, jag, i Crackdown, jag har aldrig varit någon större fan av Crackdown Och eh, Visst, singleplayer-delen här Såg riktigt cool ut och, Men det de gör i multiplayer eh, Jag förstår inte det eh, Det har ju hypats något så, Alltså det känns som det är bara är en Ren p grej det här eh, För multiplayer eh, De kör ju använder, Utnyttjar ju Cloud för att eh, re, Alla renderingar Och fysikberäkning och sånt, du kan jämna hela staden med marken alltså, allt kan du förstöra, du kan få ut ner stödpelarna på ett hus och du kan sänka hela huset och du kan ta med sig andra hus och uh, jag ser inte meningen ja, det känns ju som att det är något kul man kan göra multiplayer det, det är inget man skulle kunna göra i kampanjen kan jag tänka mig det, ja, du kan det... förstöra rätt mycket i kampanjen också men ja det men det känd... är inte allt, för tänker man förstöra allting vad fan vad ska man då göra Ja, men alltså... det, var, det var också min första tanke. Alltså, multiplayer som du kan förstöra vända hus. Där, vad, vad gör du sen? Ja, men det är skillnad. Alltså, om man har multiplayer och kör mot varandra till exempel. Eller något sånt, då kan det vara rätt roligt att liksom, bara förstöra. För att då är det blir det latcho av det. Om ja, det är ja, liksom alltså en det... story och sånt där. Då, då, är, då blir det lite svårare att ha med sig. Nej, nej visst. Där, där vill du verkligen du har det lite mer kontrollerat. Ja, äh, som men... det jag tänker på först nu i Red Faction då ja. kunde man ju förstöra fruktansvärt mycket men inte allt. Alltså det var ändå lite begränsningar. Ja. Och detta känns lite som Red faction på Stowi då. just då för multiplayer-biten. jag gillade Crackdown till jag köpte lite Xbox 360, Crackdown 2. Tror jag det var jag. Du samlat alla open. Nej, men jag gillade det här med att man alltså att man förbättra sig. Man kan hoppa så svin långt och klättra upp på högsta byggnaden och alltså så. Det var en väldigt kul cool upplevelse. Ja, det är, det, var... det är väl lite Prototype uh, Infamous, alltså... Det är ja. inte helt if långt ifrån det hålet, alltså spelstilen. Som Nej, jag det, är. det är ju... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Man är polis så ska man, i alla fall i det, där, så ska man ta över... Gängen har ju olika stadsdelar som man ska ta mm. över då. Det är, det, är lite, det är lite som Prototype, eller Infamous där då. Um. Och så samlar man Orber och sen ska man upp, upp, uppgradera sig och så kan man hoppa högt. Till slut springer man ju bara över taken på byggnaden och hoppar från till nästa, till nästa, till nästa och sådär. Mm. Uh, det var en rolig, rolig grej liksom. Men det var ju som inget... Jag förstår liksom inte... De, jag tycker de hypade lite mer än vad det, vad det förtjänar. Nej, men alltså den har ju en väldigt stor följarbars också. Alltså Crackdown som IP är ett uh. De större hos Microsoft. nu har inte Microsoft så många IP heller, men det är ändå en väldigt omtyckt spelserie just på 360-tiden. Så jag förstår ju varför de tar tillbaka det. Men nej, så att jag har mina recensioner, alltså, det, det ser inte ut som ett spel för mig, men vi får se när det släpps om man plockar upp det. Mm. Det vi på vad, när det släpps och vad, allt, allt, allt det man har att spela. Ja. Sen ett annat spel som jag vet att du är superpepp för Som du faktiskt kommer att få spela på under Comic-Con i Malmö Dark Souls 3, och äntligen fick vi det första gameplayet från det Det mm. var ju bara en väldigt 20 sekunders teaser vi fick under E3 ja. Men jag, jag ska bara ta min första handblick där Sen får du skälla på mig med att säga fel här Men jag tyckte det såg ut som... Dark Souls 2, fast snygga. Ja, jag vet inte, du kanske se om det var någon skillnad av hur spelet spelades eller någonting sånt. Det, jag har ingen koll på den spelscenen, rent spelmässigt. Nej, jag har bara sett jättelite av det, för jag liksom för det jag såg så, ja Dark Souls liksom. Sen eh, handlar det om det är små tweaks liksom, som är svårt att se på videos. Det handlar ju mer om ja. När man spelar det sen, då känner man ju det lite annorlunda. Um, nej, så bra ut. Ja, jag är så här. Jag vill inte kolla så mycket på just när det gäller de spelen. För jag vill ju vi... liksom inte spoila någonting direkt utan jag vill, jag vill liksom uppleva det när jag får det i handen. Ja, Vi får ju en, som sagt en chans att återkomma till det. Om, om, om du sticker till som sagt kom i Malmö den 12-13 september så kommer det att vara spelbart där. Ja men det ska jag göra, då kan och, komma äh, med en lite mer äh, Med lite sån här en ja. on, se vad du ja. Tycker och tänker äh, Vad har vi med som äh, Droppar ner där som lite sådär ovändat äh, Homefront Revolution äh, Det här spelet som har bytt Utvecklare 300 gånger Och äh, det har varit Väldigt turbulent runt utvecklingen av Det spelet, Crater Kicker konkurs Och Deep Silver köpte upp det och startade en ny eh, egen studio som eh, tar hand om utvecklingen av spelet. Och det känns väldigt mycket, alltså originalet. Originalgrunden är att det är ett FPS-spel. Du spelar en gerillagrupp. Eh, Korea har invaderat USA då. Och det är nu är ett mål att ta tillbaka eh, landet från eh, koreanerna. Mm. Jag har inte spelat något av de spelen så jag är, inte, eh, jag är absolut... Ja, totalt Oinsatt i det Ja, ja jag, jag, jag gillade Homefront när det kom Det hade en väldigt uh, Schysst kampanj och Helt okej okay story uh, Allt sånt Men detta Då var det inte Ett open world spel Utan det var det rent linjärt FPS uh, Nu är det där Ett open world spel Eller i alla fall öppna Och där De tar idéer från Många andra open world spel Som man ser Men uh, ja, jag, jag är peppad på det faktiskt uh, det kan vara för att jag ska få en -spel också. Men jag, jag gillar just den här eh, premissen med eh, den här gerilla fraktionen eh, Du har inte tillgång till allting utan det blir mer sådana här hemmagjorda vapen och man verkligen känner att det är var som springer runt där istället. Eh, det, det ser jag ser faktiskt fram emot det. också sett för 2016 precis som Dark Souls 3. En, alla spel på den här listan vi kommer att diskutera. är 2016 förutom då Tomb Raider som vi kan ta nu. Ja. Oh, mm, uh, mm, de, de var ju väldigt tråkig demo. De visade upp på sin E3-presskonferens. Den var helt meningslös. Men när vi väl fick se vad de visade upp bakom stängda dörrar sen. Uh, här i snön. När Lara kryper runt. Och och det helt ser ]ligt. så jävla fint ut alltså. Ja, ja. alltså rebooten från 2003, 2013 var snygg. Men detta är, detta är mycket, mycket bättre. Oh, jag är så jävla peppar detta spel. Alltså. Ja, det är då, det, pepp på jag är så sjuk på det. inte ensam. Nej. Uh, det är just det att uh, hon har fått väldigt mycket nya förmågor. Och de har gjort många craftingssystemet omgjort och blivit mer avancerat. Och nu har hon lånat lite från uh, Assassin's Creed med att klättra i träd och smyga fram. Så det känns det som att du har fått mer frihet nu. Att välja om du ska bara smyga igenom allting utan bli upptäckt eller du ska gå in guns blazing. Ja, och sen hoppas jag lite mer på det här just det här utforskandet. Att det blir en större del. För det, det har de sagt också att det ska bli det här med gravar och sådant Att det ska ja. mer, mer klättrande och mer pusselösning. Det, det de har sagt om de här tumsen nu det är att de vill inte visa upp tomseproblem vilket jag faktiskt delvis kan förstå för att du spoilar en tum och sen spoilerar du lösningen lösning och sånt. Det blir inte bra i slutändan. Så... Men det de har sagt med tumsen istället för att vara ett fysikpussel som du de, var tidigare. Det var en grej du gjorde och sen var det klart. Så ska det vara större tumst där du mer, mindre fysikpussel eh, och annat du ska ta hand om. Och jag hoppas verkligen att de, de, det blir så som de säger. Ja, och sen att de är involverade i storyn lite mer. Uh, inte bara, för det var inte jättemycket sådana pussel i alltså i, in, in, invägt i storyn i det första, utan då var det med att du hittade en gorta, gick in där och sen löste det Ja, och alla de var ju helt uh, du valde vad du ville göra de mm. Ja, men göra. Det, de var roliga att göra, men de, de tillförde ju ingenting till själva spelet, utan då vill jag mer ha det invägt att det här måste du göra för att kunna ta det vidare mm. uh, som det är i de gamla Tombled-spelen uh. Sen så hoppas jag att de kör på med uh, just det här med Epic moment och sådär. Det är skönt att, att det här spelet kommer nu när Unsharted flyttades fram. För att jag är, jag är så jag, jag har sånt craving efter ett sånt här Nej mm. ja, jag, jag håller med dig. Alltså jag, jag verkligen älskade 2013 reboot. Jag, vet inte, jag tror jag spelat igenom fyra eller fem gånger. Nu släpps det på Xbox i, i oktober, eller i november. Samma dag som Fallout 4 i NewTrip. Men och sen får vi vänta ett år till om, om du vill spela på PS4 Och när det släpps på PS4 så lär du ju bli en sån Game of Year Edition med alla tillägg och sånt Men ja, det som du säger nu när en Charter flyttade så vill man ha någon ersättare där Och då tror du att Tomb Raider finns det? Mm. Alltså, ja det kommer ju till PC också när i början på nästa år Gör det. Mm. Så det är till de som spelar PC kan också förspela men spelar du bara på PlayStation 4 så får du själv vänta eller så mm. får du köpa en Xbox One. Ja, de kostar inte så mycket nu faktiskt. Nåså värt. Det är... Nej, de går ner mer och mer. på replace. dessa här spel som kommer nu så tror jag vi kunde få en för 3 och 2 på elganten. Jag så. Ja, det. <laughs> man... Nej men, alltså, ja, det är varje gameshop ligger på sina också. De ligger, runt 3000 nu. Det är och... faktiskt inte så farligt. För en Nej, det tycker jag inte. Bra äh... konsol. Och när du börjar närma sig de här spelen släpp också så kommer du ju få maskinen med spelet gratis, alltså bundlat. Mm. Där kommer det ju bli Tomb Raider bundles och Forza bundles och Halo bundles och ja. det kommer ju så att... Nej, det är som att säga, med tanke på många stora spel som kommer till Xbox One i Höst så känns det lite dumt att inte plocka upp den också. kan mm, vi kul och se vad det gör för försäljningen faktiskt, det är hösten här. Ja, alltså... Det här är lite den här diskussionen också när de utan utannonserar bakåt kompabiliteten, vad det kommer göra typ, för försäljningen. Jag ser det som så att visst, det är många som har sagt då att jag vill inte köpa en Xbox One för att jag har fortfarande en massa Xbox 360 spel att spela. Och, spel. och nu, nu har du inte det här argumentet längre. Även om kanske inte 100% av alla dina 360-spel går att spela direkt på din Xbox One, så kommer det fortfarande vara bakåt nu när det släpps i november. Och Biblioteket växer ju Men när jag menar, går till GameStop och köper ett par begagnade spel Ja, 3-6-spel Alltså du kan ju få ja. en hel, hel hög spel För hundra i en stycket ja. det, är, det är till och med så jag går och funderar på Vilka spel jag har missat och vill ta igen liksom. Faktiskt. Ja men det är helt naturligt ja. Och sen då att Visst det kommer eh, Påverka försäljningen det, Man är ju dum om man, inte, om man inte Tror det Men jag tror inte det kommer alltså, att boosta Någon miljontals i försäljningen men det är nog många som kommer uppgradera nu när de ser att de kan spela sina gamla spel. Och sen då det är väldigt smarta då att när de släpper nu när de släpper Gears i höst eller i hösten när de släpper nästa år Gears of War 4 så får du Gears of War 1 2 3 eh, gratis då alltså med spelet. Förstår 360-versioner då som du kan spela via bakkompatibilitet det är eh, Rainbow Six jag likadant att du får Vegas 1 och 2. Det kommer nog vara många andra som utnyttjar detta också. De Men det är skönt att göra det som digitala kopior kostar ju ingenting. Nej, nej. Alltså så det är, det, är, det är väldigt... Alltså det är, det, är, det är ett smart move att göra. Ja, det kostar inte ja. Microsoft mycket extra. att utveckla... Alltså pusha med de andra 3-6-versionerna då. så att är dem emulering. Eh, Men tänk på att det är så pass gamla spel så att det säljer ju inte nytt ändå. Eh, eh, så att... Eh, och likadant då, Games for Gold varje månad då... Alla Games for Go-spel För alltså 360 kommer bara stödjas Via bakom probabiliteten sen mm, Så då, då, då kommer de Mycket närmare Playstation Plus varje månad Där vi har ju, väldigt, vi får ju Officiellt sett så är det ju Ett eller, eller två stycken Playstation 4-spel Och sen har det väldigt många spel, de här mindre indiespelen Som har eh, crossby Med PS4, PS3 och vita. Och detta blev ju nästan Crossby också då när du får de andra spelen på Xbox, på Xbox att För Xbox-spelar så är det ju Det är bara positivt Även om ja. du säkert inte kommer att vilja spela hälften av dem Så bara det att det finns det Och att Microsoft verkligen nu inser hur pass viktigt PS Plus-spelen har varit för Sony Att vi mm. bort det här värdet som inte kommer att kosta dem själva så jättemycket heller Så nej det är bara positivt faktiskt men mm. uh, ja, det är ju kul liksom att de är. är jag har sett lite sådär, eh, intervjuer och sådär. Hur de har. Att det de har gjort är att de har. det, är det är ju hela en, Xbox One. Ja, exakt. Hela Xbox 360 emuleras, emuleras in i xbox Vilket är jävligt. Alltså, det är där var jättemycket jobb med det. Men att de har gjort det tycker jag är en, riktigt. Alltså det, men det gör ju också att du kan köra 360-parti ja just det. Uh, du, så, du, du får Xbox 360 Som körs i din Xbox One Så du har tillgång till, till Partychat Och online Lidervars, hela faderullan Så mm. alltså, det är som du säger det är, ingen, alltså, det är ingen liten grej de har gjort Alltså ja. rent tekniskt Och nu väntar vi bara på om den omgjorda Omgjorda UI i den Så att ja. man kan uh, Börja leka med den på riktigt Ja, den är ju Min sagt uh, jag skulle inte säga värdelös som den är idag, men den är ju den alltid från användarvänlig, mm. tycker jag. Men den nya UIN ser riktigt fräsch ut. Ja, jag har ju uppdaterat min dator till Windows 10 nu också. Ja. Den, de två är väldigt kompatibla med varandra. Logga in på min dator så loggar jag in på min Xbox One också samtidigt. Så jag har allting alltid liksom uppkopplat. Jag mm. gör den automatiskt. Och man kan ju äh, sitta på datorn och spela, ja, spela sin Xbox One-spel om man vill. Ja, den här game-streamingen. Ja, det funkar jättebra. Och det är, det är kul att det fungerar så sömlöst som det är det, det är så det ska göras tycker jag. Ja, alltså, jag, jag förstår ja. Deras, deras vision på mm. just att mm. Alltså, alla de här enheterna. Mm. Och det är väldigt smart. Ja, det, det uppskattar jag väldigt mycket. Så när någon loggar in och så, där så ser man det på sin dator att de har loggat in på sin Xbox. och så där. Det, ja, det är den här, här Xbox-appen. Ja, till ja, den, den ligger ju allting. i bakgrunden liksom och ja. körs automatiskt. Man behöver inte starta upp någonting utan den finns där okay. från början. Det, ja det gillar jag väldigt mycket. Jag älskar när saker bara fungerar utan man behöver, <laughs> utan man behöver göra någonting. Ja. Det, är liksom, det är min dröm att allt ska fungera så att man bara kopplar in det. Ja. Jag har slängt upp till Windows 10 igen. ska skulle göra det här nu i helgen men det får vänta några dagar till. Ja, det görs automatiskt om gör man bara. Ja, den har jag har notifikation där nere i hörnet som bara ligger och ja, själva på man behöver inte göra det. någonting. Men den, den tar inte bort någonting utan den... Nej, jag vet. Uh, sen har vi ett spel som utan eller meddelas uh, två 3 dagar innan kring att bara uh, så goda nu får ni se spelet för första gången. Uh, Mafia 3. Cool och, tra trailer. Åh, här är, jag har längtat. Uh, Mafia 2 var så fruktansvärt bra. Jag verkligen älskade det. Även om det var väldigt styrt spel. Uh, jag vet inte vad, vad dina tankar och idéer var för Mafia 2. Uh, jag tyckte det, Jag gillade det. Jag gillade den uh, sättningen de hade och att det här man kunde var det inte där man kunde bara hålla in i knapp så skötte den själv hastigheterna och sånt där var det inte det spelet? Ja. Oh. Det var för att äh, äh, därför kunde få fotgängarsbötta och plötsligt. Ja, men jag, jag gillade det. Fett. Jag tyckte det var en sån cool, cool grej att ha med i ett spel. Och äh, jag gillade elstriden. Var coola i det? leder. Men de var coverbeast. Jo, men det var de. Jag tyckte de det var de. Jag vet inte, det var något speciellt med det. Jag gillade den, den fighten i, där du, i en, den som mot erbjuder också. När man är inne i den fabriken och det börjar brinna och sådär. Um, jag vet inte hur många gånger jag har om den sekvensen. Mm. Nej, det var något speciellt med, med just Eldstriven, det, det spelet som jag tyckte om. Jag har, jag har inte klarat spelet, men um, jag gillade det. Nej, alltså... Mafia 3 är ju nu du satt i New Orleans under 1968. Det är mitten under Vietnamkriget. Du har väldigt mycket det är väldigt mycket rasdiskriminering och hela den biten i New Orleans där det är ett område du var där du var är väldigt blandat då både med mörka, vita och det är ju det är en väldigt sån här... Hur heter det? det försvann det ordet från... <laughs> från min Powderkegg. Ja, krut... Ja, krutdunk. Och sen har du ju alla hippies och allt all sånt samtidigt. Så det är en väldigt intressant setting. Ja, äh, verkligen. Där de det. Och äh, det som skiljer då från <laughs> första två maffenspel... Du spelar inte en... Äh, som är medlem i den italienska maffian. Som du gör tidigare. Utan du är en äh, mörkerad man. Som, äh, du, du har inte någon familj. Utan äh, orfan. Nu står du stilla helt där. Hell. Ja, hemlös, barnlös. Tack. Eller barnlös var det inte, men, är du inte. barnlös Föräldralös. <laughs> föräldralös, tack. <laughs> Han söker sin identitet. Äh, precis kommer tillbaka från äh, Vietnamkriget. Äh, och så då... Äh, Väljande och gå med den här svarta maffian. Och de eh, blev då. Eh, har lite avtal då. Med eh, italienska maffian. Och sen eh, går det lite snett. Och nu är han ute efter hämnd eh, På den italienska maffian. Så det handlar om att du ska ta över. Eh, ta över stan helt enkelt. Eh, bit efter bit. Eh, du eh, går in på. Eh, Säg Där finns en. Många såna här affärer och spelklubbar då, illegala spelklubbar jämst bakom en restaurang eller något. Så du tar över det stället då så får du sätta ditt folk där. Och du väljer du då vem du ska sätta där eh, som ska sköta det området. Så det, det är väldigt mycket strategi i det också. Eh, vem du sätter var och sånt. Det sagt att det ser väldigt, eh, väldigt intressant ut. Det, som sagt, det är Mafia. En spelserie som... Eh, jag verkligen gillade. Mm, Trailen gav verkligen rysningar. Jag tyckte ja. det var fenomenalt gjort. Tre minuter CG-trailer som verkligen satt upp uh, C. Vad är det mer vi fick under uh, Gamescom? Uh, Mirror's Edge. <laughs> ja, ja. Helst, tack. <laughs> ja, det, take ja. it away, mister. Ja, ja. Som sagt, det är inte min typ av spel men jag vet att du är uh, pepp. Ja. Det ser ut som Mirror's Edge. Det, ja, men det, det krävs liksom inte så mycket för att jag ska gå igång på det. Den här estetiken som är där nej, i. Men den, är, den här alltså, den är estetiken. Ähm, verkligen. Och det, nej, det, det ser ut som Mirror's Edge 2.0. Ja. Jag vet inte vad man ska säga mer. Det, du vill ha den ut? Ja, verkligen. jag uff, ja, men inte så ja. länge till det släpps. Det är väl februari, va? Ja, Man är fortfarande fejt som... 23 februari till och med. Ja. Ja, det, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara peppad att det ska, att det ska komma. Det är ju Mirror's Edge Catalyst heter det Ja, Catalyst. Ja. Ja, det är nej, jag har det intressant att de också släppar 23 februari. Tidigt, tidigt på året. Det är bara bra att vi får mm. lite stor spel då också. Ja. Elstrider ja. i Battlefront. Såg vi då de rätt roliga ut. Ja, de visste det. Jävla Eller elstrider, flyg, flygstrider menar jag. Elstrider har hållit till. Men det var, det var väldigt mycket kritik i som fått för att äh, folk trodde inte då att det fanns äh, flygstrider. Alltså, tie, det är svårt äh, att göra känns det. Som, alltså, ja, det är inte många spel som man får liksom, chansen till att göra det. Och det Star Wars är så och ett perfekt spel att ha flygstrider med. Ja Jag minns ju gamla X-Wing vs. Fighter ah. äh, från PC back in 1940. Äh, det var ett riktigt bra spel. Och ja. jag vet att det, Detta är inte något DICE har gjort, kommit fram Till mellan E3 och nu Det, det har ju varit deras plan hela tiden om med det här men, men de släpper lite information sådär Lite, lite då och då, då Vilket jag gillar det, ja, de, ja, går jag, ut med, så de släpper inte allt på en gång Utan de sprider sprid ut lite Nej, alltså Är det någon jag har förtroende för Att det här uh, LC, uh, Flygstriderna kan fungera Vi vet ju hur bra helikopter och flygplan Fungerat i Battlefield så, alltså mm. Detta är inget nytt för DICE Ja. Så där tycker jag faktiskt att det är lite, lite bättre att uh, man tar det som separat spelläge Ja. Och. Nej, alltså det är så ju kul som hur som helst. Ja. Och så kan du oh. plocka upp den här herocraften och så, he och så kan du flyga runt i Millenumfalken. Och ja. du bara satt och röst. Kan jag hoppas att de har lärt sig någonting från B4 också nu så att servrarna håller. Katastrof Ja, det Det var inte bara Sörmarna, det var ju annat också Det var ju bugget och som är in i helvete ja, det, var, det var nog inte mycket som fungerade med BS4-lanseringen ah, Nej, de var nog inte nöjda med det nej, men Battlefront Eller Battlefront, vad heter det? Hardline funkar ju ändå rätt hyfsat med sina Online-delar av det släpptes Tidigare Ja. Men jo. som sagt, alltså, de kommer ha enorm press Det är Star Wars Det är, mm. Det räcker att om jag en en fel så kommer de att bli ett sig på internet. Mm. Ett jävla liv blir det. Ja, det är, internet är ju kända för att vara väldigt snabba. Mm. Och mm. och Nej, alltså, jag för, alltså DICE, det är bara att kolla Battlefield 1. De, det är ju, jag har inga större eh, Svårighet att tro att det skulle vara något annat än ett jättebra spel. Och det är mm. som sagt att Star Wars eh, sänker ju inte peppen om man säga så. Nej det är, det är de som gör mer research också Så det är väl kanske därför De har valt att lägga My research nästa år Ja För just jag Åsträknings det. Jag vet inte Kan vara något sånt Jag vet inte riktigt hur det Jag så till. 23 februari det, det? det är precis innan mass är det väl som ja, Mars brukar ja. Fysiska åren Ta slut Eller finansiella åren Ta slut Så att mm. Ja men sen samtidigt Alltså du vill inte släppa dem För tätt heller Alltså försäljningen Och folk Nu är väldigt Väldigt två Väldigt skilda spel Mm. Men, men det är ändå... ganska många andra spel som ligger just ja. på hösten november är inte helt fri från spel Nej, som vanligt nästan känns det som <laughs> Ja Vi fick en ny Både trailer och en ny presentation Av Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Bara en månad kvar nu? Det är mindre än en månad nu ja. Nu är det lugnare. Det är 21, 2, 3 Tre veckor och två dagar jag är livrädd för det spelet Jag vet inte vad man ska vänta sig Eller förvänta sig Det kan gå hur som helst känner jag Ja alltså det, det är inte uppe på spel alltså, Det enda de har visat Det är ju Förutom den här trea som ska ta en två sekunder eh, alltså, Du är ju helt fritt Val Alltså hur du vill infiltrera Alltså tackla dina uppdrag Du har ett mål Dit ska du göra Han ska du döda Och sen eh, hur du gör det Helt upp till dig de hade ju den här extendad presentation efter E3. När de visar upp fyra olika sätt att tackla det. Alltså stelf, green, är med flygbombning och alltså massa sådana här grejer. Och nu då under Gamescom så visar de upp en del av online-biten. Och biten har ju två delar. Det är så här klassiska multiplayen med lag mot lag så att säga. Och sen har den här Forward Operating Base som heter som en online-version av din uh, motherbase. Det var för senare du... nästa år var online-delen. Online, nej, det är för senat någon månad bara. Ja, ah, okay. uh, jag tror det var oktober. Uh, den här, uh, denna delen kommer då, alltså Forward Operating Base, delen kommer med när spelet släpps i september. Den. den uh, Så är det precis som jag glömde både. Det. Den uh, online version av din uh, motherbase. Uh, detta är någonting du, du måste inte göra utan du väljer helt själv om du vill bygga en. Men det kan vara bra att göra det för att få in extra resurser och sånt. Och sen kan du då bli infiltrerad av uh, uh, online uh, folk som tycker att de, de vill låna resurser från dig. Och det låter inte roligt. Nej men som det, sagt, det är helt, är det helt, alltså, du behöver inte bygga den om du inte Nej. vill. Det, det är helt upp till dig. Jag tänkte mer på just det här med storyn. Kommer det vara... Jag undrar bara hur, hur den vävs ihop för att Metagirl har ju alltid varit väldigt storydrivet. Ja, men det är det, det också. Det, det kommer vara så. Alltså, det, det, alltså det är bara ett tillägg till den basen. Ja, men jag tänkte att det är open world. Ja, alltså alltså ah, du det, menar det, alltså hur, hur de tacklar den? Ja, hur allting ska bindas ihop. För det måste, man måste ju ha objektivs som ska som driver handlingen framåt på något sätt. Ja, alltså de visade ju väldigt mycket av det eh, i trailern som de släppte på två eller tre minuter. Man fick små småklipp från en hel del så man fick lite känsla av vad storyn handlar om. Jag vet att det har släppts mer information om storien men jag har valt att inte läsa det för att som vanligt när jag PR ska gå ut med sådana grejer så är det spoilers överallt. Ja, nej, jag har inte så, kollat äh... någonting på det. Ja, så jag, jag Därför är jag så nyfiken på hur det är. Jag är nyfiken och livrädd för att jag vet inte riktigt. Vad, vad, jag vet inte vad, vad det där spelet <laughs> är för någonting. Uh, nej, alltså jag, jag är halvt och halvt media blackout. Jag har sett presentationer för jag vet att de bara visar upp spelmekaniken. Ja, jag är nog mest orolig för att det, så jävla, det har varit så mycket skit med Konna, Men Jag tror, jag, jag är bara mer orolig att spelet inte ska kännas färdigt över fem år. Ah, jag, jag, så, okay. jag, jag känner lite, lite ångest över det. Mm, nej, jag förstår. Men mm. som sagt, vi får se det om tre veckor. Det ser snyggt ut, eller snyggt ut, ah, ut i alla fall. så att Det, är det, det kan är bara förnamnet. namnet. Mm. Kan du tänka dig den hästanimationen i ett, uh, Red Dead Redemption 2? Åh, oh, hästar <laughs> mm. Rågor hästar. Ah, ja, eh, vi kan, jag kan säga. Dragon Age finns ju nu och ladda hems på EA Access. Ja, det gör det. Eh, det där kan man också rida hästar. Så, Men det sagt. kan jag i Witcher. Man. Kan man. Men det, är en, det, är är gratis, det är inte gratis på EAX. Nej. Är det är gratis fel att säga man betalar i månadsavgift. Men ja, det finns fyrtio, på e Om ni 30 spännor i månad. Before, ja, men det det är en, en annan grej som EA e e faktiskt håller på att undersöka. Det tar dit uh, 360-spel också till uh, EA Tycker jag bakom Det är en bra känsla. Så det är nu bara en tidsfråga innan det kommer också. JF15 eller 15, alla sportspel man vill ha, finns det där, liksom mm. bara. Ja, och får de igång bakompatibilitet och så. Hej, sen hopps en masse Ja, och Meris Edge. Peggle. Vad har vi med. där? Uh, ett annat spel som jag är så... Alltså, jag, det är samma pepp varje år. Uh, Assassin's Creed Syndicate fick en ny uh, gameplay genomgång. Uh, för de som inte vet det uh, har du gjort sett scenen senaste året här. Uh, det är två stycken protagonister. Det är ett syskonpar. En bror och en syster. Eh, bror då Jacob är lite mer sån här eh, gangs of New York brute force eh, alltså, ska man säga nisse alltså mer in your face eh, slå först, tänk sedan typ. Och då hans syster Ivy är den här lite mer traditionella eh, lönnmördaren då eh, beräknande, eh, väldigt mycket ställ och sånt. Det är två helt olika sätt att spela spelet på och jag var lite rädd för då när de utdannade sig att det var två stycken, att uh, ibro då skulle uh, bara vara vissa ställen Men nu bekräftar bekräftade Ubisoft att du i princip kan spela hela spelet som den ena eller den andra Och uh, det, det lär väl uh, få tyst på alla som har knäll på att du inte kan ha en kvinnlig assassin i Assassin's Creed som det var efter uh, Unity Jag inte, du, du är en sån här på antar jag efter Unity. Nej. Nej. Så. Jag har inget mer att säga. <laughs> Så spelar du, kan du få ta Mirror's Edge Så spelar jag Assassin's Creed? Det låter bra. Jag kommer, jag kommer skaffa Assassin's Creed i vilket fall som helst, men jag kommer inte vara pepp på det. Nej, ah, okej, okay, jag förstår. Mm. Jag, har sagt, jag. det är väl, det är väl inte, jag har vi inte ifrån eh, lyssna på podcasten att jag är en stor fan av CL. Det ska jag säga att jag har ju spelat de flesta av spelen. Det är väl bara Braude och... Eh... Ja, det är väl Brotherhood som jag inte har spelat. Okej. Okay. Eh, så Unity har jag inte spelat ut och för att det sög, yeah. men eh, annars så. Så jag, jag, jag är inte helt tappad bakom en lastbil utan jag vet <laughs> vad det handlar om. <laughs> tappad bakom. Du är inte för det går. Du har, du har mer än tre pommes i Happy Mealen. Lätt. <laughs> eh, vad var det mer? Har du missat någonting som eh, togs upp under eh, Gamescom av... Eh, Större grejer här uh, Ehm En nintendo grejer, nej, såklart Eh. Uh, nej, det <laughs> <Jag> Vad skojar <laughs> Jo, uh, det är ett annat litet spel Som släpps tre, samma vecka Tre dagar efter uh, Phantom Pain då uh, Mad Max som utvecklas av uh, Avalanche Som även gör Just Cause Fast detta är deras uh, amerikanska uh, del så det är Svenska Avalanche som utvecklar Just Cause och sen då jag kommer man inte att vara i USA de sitter med, de sitter med i New York eller någonting sånt i alla fall. Uh, Mad Max, det, den har ingenting med filmen att göra, men nu uh, släpps den i samma år som filmen. Open World Mad Max, det var en som sa det under någon, jag tror det var Jens intervju med utvecklaren. Varför har man inte gjort detta tidigare. Mad Max är, alltså Mad Max är det ultimata spelet och jag tar uppspel på. Eller att spelet, på ultimata Filmen eller eh, franchise som vad ska man säga, jag har ett spel på. Kan man ju tycka. Det kan man. Jag har ingen relation till Mad Max riktigt så att jag, okay. jag. Jag håller mig lite bakgrunden här också. Du gör det. Ja. Ehm, då kan jag få gå ut min rant istället själv då ehm, Förutom då, alltså spelet ser väldigt intressant ut du har äh, eh visst snackar om det ändå jättebra då. men Max. Äh, ja men det gjorde vi vi hade vi sa ganska mycket om det då. Jag jag var lika uppept då. <laughs> det har inte blivit nu, någonting mer nu två månader sedan. Nej nej. Äh, nej. men om vi ska återgå till Men Max för de som inte lyssnat tidigare eller vet äh, premissen att du äh, det är banditer som äh, dödar din familj, snår din bil och lämnar dig att dö ute i öknen. Så nu är det upp till dig att bygga en ny bil Och hämnas så att säga Väldigt enkel spelpremiss uh, Olja Och bensin spelar väldigt stor del För att uh, ta det slut Så Alla vet att bilar blir svårare att köra utan bensin mm. uh, Däremot så får man ändå Ta lite Det ska ändå vara lite skoj att spela Så att ta din bensin slut Så kör du långsammare det är inte så att du blir stansad mitt ute i öknen någonstans och det är typ 800 mil att gå. Som tur är. Inte, det har varit en kul spelmekanik i 10 minuter. Det stora problemet jag har med Mad Max är att som spelas ut under E3 och som det visades upp nu under Gamescom. Att det är helt okej okay grafik och alltså, det ser ut som ett Next Gen-spel men det är så fruktansvärt mycket Poppins da när de körde eh, mitt ute i... Alltså vi snackar mitt ute i öknen nu. Det är väl typ ett berg långt bort. Och så konstant hela tiden vid sidan om bilen så poppar in eh, småstenar och buskar och sånt. Och jag bara sitter... Alltså det... Hur kan GTA och Witcher och alla andra lyckas? Men ni kan inte ens lyckas få in några stenar i ett helt kallt landskap. Man blir lite rädd. Det är det. Toppteamet som har jobbat på detta? Nej. nej. Det är väl det då, jag tänker <laughs> mig. Ja, men alltså, vi snackade några veckor innan lanseringen och det är sådana grejer. Jag fattar inte varför. Att de borde väl inse det själva. Men, eh, nej, som sagt, det är tre dagar efter Metal Gear. Det kommer ta en stund innan jag har tid att sätta tänderna i bandväx för att jag vill faktiskt spela det. Ja. Men det känns lite som att Phantom Pain eh, det är ingenting man spelar igenom på en helg. <laughs> nej, jag, jag, jag är fortfarande. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är bara förvirrad. Jag, jag, jag, jag, jag, jag avvaktar lite. Vi kan Men nämna. Kommer du plocka upp det? Eller du väntar med att det? Nej, nej, nej, jag kommer att skaffa det på release. Inget snack om saken. Men märkligt, säkert. Nej, <laughs> det jag. Det, det, det är typiskt för mig. Även om det är inte baserat på en film så är det för mig ett typiskt filmlicensspel. Verkligen ja, ja visst. visst. Men Rockstar bevisar ju att man kan göra bra spel baserat på licens också. Oh, men, men det, det sen är det detta, bara Rockstar ja. som har lyckats med det också. Ja. Det, det Vad kan jag kan vi. komma på. Ja, Days också. Alien: Alien: Alien: Alien: Alien: bästa spel Oh, har jag har det, men. <laughs> du har sagt det två gånger i år för vi hade ja, Jag kan säga det. Det. <laughs> kan säga det många gånger som helst. Så jävla bra är det för fan vad jag älskar Aiden Isolation? Alla borde spela det spelet. Mm, ja. Så det. Kör det sen och. Uh, ja, men alltså, alltså, du vet ju hur spelhösten ser ut. Det är inte så att det är många veckor där är utan spel. <laughs> Nej, men det har ju gått, en, det går, det är nästan gått ett helt år ju. Ja, men. Ja, har du gjort resten av året? Uh, jag är klar med min andra genomgång av Witcher precis. Ja. Titta här, hade du kunnat lägga in Alien istället? Den ja, andra genomgången var inte 165 timmar, det var bara 85 timmar. Ja, nej. Jag jag, jag Finnej, nej jag kommer, nej. <laughs> nej men jag ska, jag ska spela igen det sen, då har jag sagt. Uh, Alien är som sagt uh, en, en filmserie som jag verkligen gillar. Och som jag förstod det Både i recession och det du har sagt efter Att det var, håller sig väldigt eh, tråget Till eh, första, spelet, eller första filmen mm. Känslan och allting Miljön. Ja det jag tycker Det är ett måste att spela Verkligen Det är så jävla välgjort mm. Ja då mm. Får jag plocka upp det Ska Du det är väldigt klar med det sen så jag kan Stryka det på, från bucketlistan. Ja, det är ett måste Jag vill bara slå ett slag för eh, Unravel också som visades Det ser skitmysigt ut, jag vet inte om det kommer bli bra alls Men jag gillar han, eh, den svensken Som är där uppe och pratar Han verkar så här Jag vill bara krama honom <laughs> Ja, alltså det... Nu när vi är inne på den här diskussionen Vi hade förra veckan, eller förra, veck, förra avsnittet Alltså just med här Kirby's Epic Yarn Och Yoshi Willy World Och sen kommer detta Som är inte helt olikt skulle jag inte vilja säga Nej det är någon blandning av lite Big Planet och eh, ja de andra spelarna det känns som att det är någon eh, jag vet inte Det känns liksom är... de samma mys mysfaktor Jaha. Ja ja nej Jag tycker bara det så är... jag kommer att plocka upp det enbart för att det är... jag tycker man ska stödja sådana spel som... Om det är så... som är så här det känns som att det är gjort med hjärta mm. verkligen och man tror på varenda ord han säger för han verkar så här, ja, jag vill krama honom Uh, ja nej jag, jag förstår det, det, ja, det ser faktiskt fram också. Det ser lite imponerande ut. Alltså, visst är det ett innespel. Alltså, men det, det är just det här med garn. Jag vet inte vad det är som gör det så mysigt. Och soundtracket och det vi har hört från de korta spelsklipparna har varit riktigt intressant också. Ja. Uh, men just så att det är så mycket från alltså, Sverige och sådär på, alltså det, miljöerna och sådär. Det ser så mysigt ut när man går förbi livbåjar och sånt som. Starar svenska. Ja, ah, så det är som fan. Mm. Eh, var, har du någonting annat eh, som vi har glömt upp? Jag försöker kom på vad det är med. Det, det har vi mycket alltså, spel som vi fick se under E3. Där vi bara fått se något eh, lite extra ifrån. Eh. Hej Låra, så har vi ganska otippat två på det. Eh, ja, det, det är lite chockerande skulle jag säga. Jag tror inte, det var inte det hela spelet jag trodde de skulle göra en, post, jag nästan trodde typ ODST, något nytt därifrån eller men Halo Wars, det Men det, det, det kan ju bli ett på så jag vill ha spela första länge för att jag var nyfiken på det. Det kan göra så jävligt bra som ett RTS. Det lär du nog kunna få spela i november. Ja, jo, jag precis. Skulle, jag, alltså, att Microsoft spel inte kommer att lägga mig i bakom och bli testlistan, det, det lär de ju göra. Alla deras mm. egna, så... Alltså jag, det, jag, jag är lite nyfiken på det. Jag har hört att Halo Wars kanske inte är sådär bra, men jag, jag är ändå lite pepp på det just på grund av vad det vad, vilka, alltså det finns ju ganska mycket att ta av i den loren. Mm. Mm. Alltså, ja, mer har jag inte att säga om det. Jag, tycker, jag, jag kommer väl testa det. Ja, det tycker jag det ska göra. Eh, ja. Jag menar, det finns ju ingenting att testa det. Uh, förutom då att köpa det digitalt för, Eller köpa det på GameStop och köpa från 60 spänn mm. Om det skulle vara så uh, Nej Alltså allt, allt överlag så var GameStop faktiskt Mycket, mycket bra uh, Microsofts presskonferens var ju Mycket mycket bättre än den de här under E3 För här Här var det ju nya grejer E3, mm. E3 var ju väldigt mycket gammal skåpmat med fossa, Halo, alltså sånt vi visste om skulle komma. Så det var ju, det var ju nu de visade upp uh, uh, lite mer från vad uh, de uh, har de ändrat sin, sin inställning till uh, uh, alltså verkligen vill pusha nya studier uh, nya idéer och inte bara ha samma grej om och om igen. Ja, just att de tar det beslutet att liksom avslöja spel och sånt nu här i Europa. Vilket jag tycker är välkommet. Jag tycker Europa är så förbisett i sådana här sammanhang. Mm. Det är mest USA och Japan som gäller. Ja, förutom förutom då att Gamescom är världens största i spelmässan. Förra året hade de 335 000 besökare. och De snackar om att det var upp mot 400 000 i år och mm. inte, Nu är det en stängd äh, Tillställning, det är ju inte Gamescom är öppen för äh, allmänheten Men det visar ju ändå på Hur stort ja. Gamescom är Ja, och intresset Ja, ja de definitivt intresset också Och äh, just att de senaste 2-3 åren så har vi faktiskt haft väldigt mycket Stora spel som utan att utandras Just då under Gamescom äh, Nu ser det ju Blizzard också Nästa expansion till World of Warcraft På Gamescom och inte på sitt eget Blizzcon Mm. Så det ger ju ändå lite fingervisning också att det här är inte Gamescom är. Gens kommer att vara stort, men det som säger, bara för att det inte är i USA så får det inte lika stor täckning. Eh, nu var ju igen och alltså alla de större spelsidorna, men du ser ju inte det från eh, gammal media, så att säga. Mm. Nej, men jag tror inte det var lika många där förra året, nämligen eh, från de här alltså, så, så media. Så jag tror det växer. Jag tror. Jag hoppas att Sony också har en konferens nästa år. Det är väl kul liksom att ja, Jag arbetar. förstår varför de inte har det. För att det är en månad efter E3. och De, de har presskonferens på Tokyo Game Show i nu, september. De ska vara under Paris Games Week i oktober. Och sen har de ju Playstation Experience i december. Så, ja, som de har Experience också där. Ja, ja och sen, sen då så vet vi om att de har inga nya... Stora egna spel som kommer i år Så, så äh. på så sätt Så vad skulle de egentligen visa upp uh, Vi vet ju vissa grejer som kommer att visas upp Under Paris Games Week och Tokyo Game Show Men uh, har de haft den kalibern I höst som Microsoft hade Då har jag förstått uh, att de hade varit där Men uh, det som säger är det är mycket mer att De uh, trycker in en uh, Gamescom uh, Nästa år eller Därefter, men uh, som sagt vi har, ju fått, så, vi har ju fått en Tokyo Game Show Paris Games Week och deras egen Playstation Experience så det är fortfarande grejer kvar Visst upp Är det något datum på Playstation Experience? Uh, nej men jag antar att det är Precis där är början på december Precis som det var förra året Okej okay. uh, de, de, de vill förmodligen inte sätta det För nära spelsläppen heller uh, Men jag skulle ta upp Början på december måste det vara sen det kommer julhandel Och hela alla ballon Dra igång hela den maskinen Mm. Så det var väl Det var inte första veckan i december Förra året Jag kommer inte ihåg riktigt Ska jag ha det oavsett, oavsett vilket det, det är i december i alla fall för Om de inte byter med att tvilar på att de byter det till november uh, Paris Games week det är förövligt samtidigt som Comic Con i Stockholm Okej okay. Så det är den 30 :e oktober Och sen några dagar in i november Och det är där det riktas att uh, Quantum Dream Ska visa upp uh, sitt nya spel Alltså David Cage, de som gjorde Fahrenheit, uh, Heavy Rain Och Beyond Two Souls och Sen har vi ju uh, Nemco Bandar har ju fortfarande ett litet, litet Spel kvar utan att säga uh, Officiellt uh, Ninjukun i 2 mm. Som jag verkligen ser fram emot oh. Ja Jag nästan önskar att vi hade haft bakomkompabilitet På PS4 som man har kunnat spela om Ninjukun i 1. Ja, ja, det sitter i min PS3 faktiskt. Jag ja, kör så. det lite ibland. Ja. Tycker du om det? Jo, det är jag. jag är väl in sådär 35-40 timmar in. 35 timmar in, innan jag nu. Jag gillar det, men jag är mycket grindande. Sånt som jag, jag hinner liksom inte med det riktigt, känner jag. Nej, välkommen till hardcore japanska Jag känns lite så. Ja, det... precis. verkligen måste grindas. Men om det inte är någonting annat så tycker jag vi tar en liten uh, avslutning. Och, det, detta var ju avsnitt 18. Eh, avsnitt 20 kommer att bli ett väldigt speciellt avsnitt. Men eh, den som väntar på något gott. Vi eh, säger inte mycket mer än det. Ja. Men eh, det kommer någon gång i september. Men eh, vi ska väl hinna med ett avsnitt däremellan också. Eh, det, troligtvis så tar vi det efter vi har kommit på du allmänna dörr och varit och eh, klickat runt i Dark Souls. Och, jag har förmodligen fått klicka runt på något annat. Ja, jag... Eh, jag är väldigt aktiv på min Instagram. Gamerpappan heter det där. Där, där lägga jag upp liksom intryck och sånt som spel. Och vardagspel också för den delen. Men det är ändå kul att ha... Följ med där så kan man snacka lite skit. Ja. Det är roligt. Shameless promotion. Mm. <laughs> ja, det nej, men, för. nej, nej, det är, det är lukt. Mm. Uh, men uh, när jag sagt uh, det är två recensioner som kommer upp uh, innan... Uh, den här podcasten släpps ut På tisdag eller un onsdag Så när podcasten kommer upp Vi har God of War Som du har satt tänderna i ja. uh, God of War 3 Till och med, va? Ja. Och uh, sen då min Rare replay reception Ska också ja. komma upp innan dess. Och så ska vi få ut Dark souls hours, or... mm. <laughs> Ja, Jag, jag mm. hoppade över det du, mm. du, fick, du fick komma på dig själv. <snittet> <snittet> <snittet> det själv. Den ska komma ut i år i alla fall. Det är den. <snittet> det kan jag lova. Yes. Nej, men om det inte är någonting annat så uh, avslutar vi här och sen hörs vi i nästa avsnitt. Ni får ha en trevlig restadel av sommaren innan skolan och allt möjligt börjar igen. Mm -hmm. So, big hoes hey Head up Head up Head up